Domnul Rediez și domnișoara Mi Bemol de Jules Verne. Traducere și dramatizare de Sanda Socoliuc. Nu eram decât vreo 30 de copii la școala din Calfermat. Băieți și fete între 6 și 12 ani. Dacă v-ați uitat în manualul meu de geografie, la pagina 47, ați vedea unde se află Calfermat, într-unul din cantoanele catolice ale Elveției, aproape de lacul Constans, la poalele munților Appenzell. Iosef. Tu nu ești atent la ora mea de istorie? Ba da, domnule, iau notițe! Ah, Foarte bine, foarte bine, Iosef! Ai <laughs> iurea, nu luam notițe. Deseori am vreun omuleț ca să nu mă plictisesc. Pentru că domnul fal rugis ne povestea pentru a mii oară despre Wilhelm Tell și sălbaticul Gessler. Deci, dragii mei, marele erou al elveției, Wilhelm Tell, a pus mâna pe capul propriului său copil. A tras și săgeata s-a înfipt în măr. Nu vă ascund, dragii mei, că sunt foarte supărat. Sunt foarte supărat pentru că nu știu din ce soi anume de mere făcea parte acel măr. Nu știu! Nu știu! Voi, copii, ce credeți? Profesorul nostru era mereu chinuit de dilema asta. Ce soi de măr să fi fost mărul lui Wilhelm Tell? Pe noi ne cam durea în cot. Calfermat este un târgușor situat într-o vale pitorească, săpată într-unul din versanții neatinși de soare ai muntelui. Școala noastră era o clădire veselă, înconjurată de o curte plină cu plante și copaci de tot felul, cu un turnuleț în care cânta un clopoțel precum o pasăre pe ram. Școala avea doi dascări, pe domnul Falrygis și pe sora lui Lisbeth, o fată bătrână și acră. Ei doi predau lectura, scrierea, matematica, geografia și istoria. Geografia și istoria elveții se înțelege. Aveam ore în fiecare zi, numai joia și duminica nu. Domnișoara Betty Clare. A, Sunt aici, domnule profesor. Da, da, dar nu par deloc atentă la dictarea mea. Ia, spune te rog, unde am ajuns? La, la? la momentul în care, cum îl cheamă? Wilhelm Pell. Wilhelm Tell nu a vrut, o... adică a refuzat să salute! Nu greșit, Betty! Greșit, domnișoare! Am ajuns deja la măr! La măr! Indiferent din ce soi va fi fost el! La măr! Vai, vă rog să mă scuzați, domnule profesor! Deși pe atunci nu aveam încă zece ani, mă topeam văzând cum domnișoara Betty Clare își pleca ochii frumoși și se înroșea în obraji. Întotdeauna mi-arunca o privire și mie, știind cât de bine o înțelegeam. Păi Pe sigur! Pentru că vezi, matale, domnișoare Betty Clare, dacă dumneata erai atentă și nu te uitai la domnul Josef Müller, nu mai era acum nevoie să te rușinezi. Sigur că dacă istoria n-ar trebui să fie învățată și ar trebui să fie doar cântată, uitare ți-ar fi mult mai ușor pentru că dumneata la-la-la-la-la cânta." Muzica nu-i spunea mare lucru Domnului profesor Falrygis Noi copii însă Îi acordam o mare însemnătate Eram vreo 16 Care iubeam mult de tot muzica Acum 40 de ani și mai bine Noi cântam în corul Biserici din cal fermat Fetițe și băieți eram bucuroși Să ne folosim vocile cristaline Ca niște heruvim din ceruri Ne deschisese gustul Pentru muzică Primarul târgușorului nostru se numea Eglizac. El știa să cânte admirabil la orgă. Era și un maestru al solfegiilor. Primarul Eglizac era și profesorul nostru de muzică. să-ți vocea. Vocalizele, contează vocalizele. Um, vocalizele trebuie să fie făcute în fiecare zi. De cât mai multe ori pe zi. Măsura, valoarea fiecărei note, tonalitatea, felul în care este, căpuită ca că zic așa, gama. De toate astea să -ți țineți cont. Așa cum v-am învățat eu, Hagel, nu o să fiți niciodată în stare să cântați cum trebuie. Domnule Eglizac, am auzit că ați compus o fugă genială. A, da, e o fugă pe patru voci. O fugă? Ce fel de piesă muzicală este o fugă? Păi, fugă și o fugă. E adică o compoziție cu muzică transcendentă, dracul meu, băiețe. Transcendentă? Da. E, cum să spun, care se află dincolo de lumea noastră materială. Dincolo? Dincolo. Dincolo de marginele cunoașterii. Am vrea să uzim auzim și noi, domnule Glizac. Vă rugăm, vă rugăm, vă rugăm, vă rugăm! Vă rugăm! Nu, nu, copii, nu. Nu o să auziți fuga asta compusă de mine decât atunci când va fi terminată pe deplin. Când? Și... când, când, spuneți-ne când, spuneți-ne când. Spune când! Niciodată! Fuga mea nu va fi niciodată terminată. Mereu, mereu voi lucra la ea. N-am ascultat niciodată fuga compusă de genialul nostru muzician rămas necunoscut. Oricum, în târgușorul nostru, domnul Eglizac avea renumele de a fi un mare compozitor. Dar, din păcate, surzea. Trebuia să răcnim tot mai tare pentru ca el să audă ce-i spuneam. A sosit și ziua când sărmanul organist... A surzit de tot. Era într-o duminică. Ne adunasem toți la slujba de seară și Eglisac cânta la orgă, pierdut într-o mare de sunete pe care nimeni nu le auzea, în afară, poate, de el. Iosef! Da, Meti. Ce se întâmplă? Domnul primar Eglisac cântă, dar noi nu mai auzim niciun sunet? El nu-și dă seama. Ce caraghios e! Se agită, se mișcă, apasă clapele cu degetele Poate că suflerul... Cine? Ce înseamnă sufler? Un om care introduce aer în orcă Aer? Cum? Cu ajutorul unui burduf Hei! Poate că suflerul a tot introdus aer și acum nu mai are putere, bietu om În orcă nu mai pătrunde aerul și dea nu se mai aude nimic? Da, se mai întâmplă Suflerul dă din mânerul burdufului până o stenește Și trebuie să facă pauză din când în când Să se mai odihnească și el Îl văd, îl văd, cursul sudorile de pe el, pietul om Da, iar domnul Eglizac se pare că a surzit. Crede că aude acordurile și arpegiile El nu ște seama că își plimbă degeaba degetele pe claviatură Nu știu seama Am plecat toți din biserică. În vreme ce domnul Eglizac nu-și desprindea privirile de pe clape, a cântat toată noaptea și a doua zi în continuare, deși nu se auzea nimic. În cele din urmă, l-a învins oboseala, iar oamenii au izbutit să-l scoată de la orgă. Am fugit! Nu au, nu au ce se spune. Nu mai un nimic. Nimic? Ei, și? Asta nu o să mă împiedice să adaug la fuga compusă de mine alte voci și alte voci. Muzica. Muzica este transcendentă. În minte, în creier, aud muzica la fel de bine ca și până acum. Da. Da. Voi compune și mai departe. Betty, ai nasul și obrajii înroșiti, Pune-ți gluga pe cap E gel, Iosef Niciodată n-a fost un noiembrie așa de friguros ca ăsta mm, Știi tu, nu ai decât 10 ani Iar tu numai 7, Betty Ai pune-ți gluga pe cap Mai avem de mers până la școală Nu trebuie să răcești Dacă faci gutura, ai ce se mai alege de vocea ta cristalină? Și la tine este valabil, Iosef Nu trebuie să ne stricăm vocile nici tu, nici eu Oh, uite școala, bine că am ajuns În clasă e cald și o să ne desmorțim! Dacă bietul tiran Gessler n-avea pe cap decât o bonetă Și toată treaba cu Wilhelm Tell s-a petrecut iarna Atunci Gesler a făcut un guturai strașnic este seama, Betty. Iosef Müller. <coughs> Ești atent la oră, și Müller. Sau iar te gândești la la la la la la la la la pe la Foarte, foarte atent! Am mea rătăcea prin tenebrele istoriei lui Wilhelm Tell. Auzeam pocnetele archebuzelor. Îl vedeam pe Gessler tremurând de frigul teribil al unui noiembrie de demult. Strănuta continuu. Orele de scriere, matematică, recitare, dictare urmau unele după altele. Doar muzică nu mai făceam deloc. Domnul Eglizac era surd ca surzi, și domnul Falrughis nu-i găsise niciun înlocuitor. Marea orgă din biserică începea să ruginească. De șase luni stătea nefolosită. Era aproape decembrie. Și într-o sâmbătă am fost poftit seara la Beti, adică la părinții ei care aveau un han în piațeta târgușorului, aproape față față cu biserica. În hanul familiei Clare nu erau decât câțiva clienți, iar eu și Betty urma să le cântăm o frumoasă piesă muzicală. Gata, gata copii, am aranjat scaunele pentru audiție. V-a luat-o cineva înainte, copii? Nu, toticule, Adică. se aude? Se, se aude orga! se aude orga, domnului Cler! cineva cântă la orga! muzica vine din direcția bisericii sau mă pe mine auzul? e orga! e orga din biserică! Nu! Nu se poate! Orga noastră cântă singură? ia să deschid ușa! Bate tare, dar la orgă se aude foarte bine. Nu se vede nicio lumină prin vitraliile bisericii. Tăticule, cine cântă la orgă? Cine? Numai diavolul ar putea. Diavolul se pricepe să cânte la orgă? De ce nu s-ar pricepe beti? Mi-e frică, Iosef. Diavolul... Ei, prostii, prostii. Probabil că preotul nostru a găsit un organist nou în locul lui Egrizac. Se apropie Crăciunul, nu? Cine a mai văzut în cal fermat slujbă de Crăciun fără urgă? Uite că vine și preotul. Părinte, ați găsit cumva un nou cântăreț pentru orga noastră? Nu, nici poveste. Am auzit orga și am ieșit din casă. Cât că Eglizac S-a dus să mai exerseze. Ce dacă e surd? De cântat poate cânta. Și cântă, și cântă. Am încercat porticul bisericii și e încuiat. Iosef! da Dați voi o fugă la Eglizac Vedeți dacă e acasă sau nu? Da De mână cu Betty am fugit într-un suflet până la casa lui Eglizac Servitoarea ne-a spus că maestrul era acasă Și nu se urmise de acolo toată ziua Dacă Eglizac e acasă Cine cântă în biserică? Să mergem să vedem cu ochii noștri. Vii cu mine, domnule Cler? Da, da, părinte. Ne-am dus pe frigulă la cumplit. În față erau preotul, tatăl lui Betty, paracliserul și alții. Eu cu Betty de mână așteptam cu inima cât purice. Trebuia să-l descoperim pe organistul necunoscut. Porticul bisericii era încuiat Dar ușa laterală Era întredeschisă Pe aici trebuie să fi pe Intrusul Sau intruși Că trebuie să fie măcar doi E nevoie de un organist Și de un sufler la borduf Părinte, Intrăm și noi La altfel de ce am venit Doamne Doamne, binecuvântează-ne coapa ta sfințită. Binecuvântează-ne, binecuvântează, Doamne! Binecuvântează, Dar ce asta? Orga a tăcut? Acum ce facem, Părinte? Mergem în celălalt capăt al naosului. De acolo o să-l vedem pe misteriosul cântăreț. Dar de ce s-o fi oprit? Iosef, mie mi-e frică. Intrarea noastră să-i fi tăiat avântul necunoscutului organism? s i fi secat inspirația atât de brusc? Așa se pare. Nu e nimeni. Chiar așa. Nu este nimeni aici. Nimeni. Nimeni. Capacul claviaturii este ridicat. Burduful este pe jumătate prin cu Și mânerul a rămas în sus. și au dispărut. A doua zi, târgușorul cal fermat număra încă doi locuitori veniți de nu se știe unde. Cei doi ciudați, pentru că erau foarte ciudați, s-au preumblat de colo-colo pe strada principală, apoi s-au dus la hanul domnului Clare. Vrem să închiriem o cameră, domnule... Clare. Clare mă numesc. Eu sunt proprietarul Hanului din Calfermat. Domnule Cler, vrem o cameră. O cameră? Sigur. Cât timp veți rămâne mm -mm, la noi? Nu știm. O zi. O zi? O săptămână. A, o săptămână. Un an? Un an? Drăguța de Betty mi-a povestit scena și cu ea am dezbătut problema celor doi necunoscuți. Și zici că omul acela mai tânăr, slab ca naiba. Și cu picioarele de cocostârc. Da, cu ochii miși și scrutători. Cu dinții ascuții. Da, și cu bărbia, ca un galoș. Exact ca un galoș. Exact! Zici că ăla a cerut o cameră la hanul vostru? Da, da, împreună cu prietenul lui, un scundac și cu un cap cât baniță. Da, lunganul ăla care are degetele lui și de tot, mă îngrozește. Fața lui, nu știu, el în întregime are ceva nu prea normal. Nu știu. Crezi că el a cântat la orga seară? Dumnezeule, s-ar putea Iosef. Ah, și cel scund și gras. Ar fi suflerul, nu? Păi da, tot ce se poate. Se vede că ar avea putere să bompeze aer în bordof. Da, dar i-a mai văzut cineva pe ăștia doi până acum? Nu, nimeni nu-i cunoaște. Au dat banii pe o săptămână înainte pentru camera de la Han. Și acum se plimbă prin târg. Aha, aha i-am întâlnit și eu. nu mergea înainte, iar cu, în spatele lui. Ciudatul cel înalt fredonează mereu ceva sau... Așa, dă impresia? Și știi ce obicei mai are? De unde să știu eu, Betty? Se izbește mereu cu palma în și mor mai ceva de neînțeles. Naturalul, naturalul, zice. Naturalul? Ce voia să zică misteriosul personaj? Noi nu reușeam să pricepem. Auziți, naturalul. Cert este că în ziua aceea, era să mă izbesc de lungan pe strada mare Păi nu mai știam pe unde merg Aveam ochi țintă pe pipa în formă de saxofon A celuilalt străin Acela scund și gras Scotea din pipă mai mult fum decât un furnal Băiete! Îmi poți spune care este casa preotului? Poftim? Mă scuzați. Casa preotului. Nu areți? Casa? Casa? Casa? Prezviteriu? Da. da. Le conduce acolo. Nu. Nu? nu. Adică Ad da. Eu am T-am văzut. Tu ai vorbit cu necunoscutul acela. Mi-a cerut să-l duc până la casa preotului, domnule profesor Foal Rugis. Perfect. E bine. După vizita la preot, o să aflăm în sfârșit cine este și ce vrea străinul cel bizar. Da, da, preotul o să ne povestească totul. Dumneavoastră, domnule, ce doriți? De ce mă căutați? Domnule părinte, sunt ungur de origine. Sunt artist, acordor și fabricant de instrumente, mai ales orgi. Și trăiesc din munca mea. Merg din târg în târg și îmi pun priceperea în slujba celor care au nevoie. Și vă numi... E farane. Iar dânsul este ajutorul și prietenul meu. Se întâmplă ca dumneavoastră să fii intrat seară în biserică și să fi cântat la, la orgă? orgă. Da. Am găsit ușa laterală deschisă și nu am rezistat tentației. Am vrut să văd în ce stare este instrumentul. Și ce ați descoperit? Organul mai funcționează de șase luni, de când maestrul Eglizac a surzit. E surd ca peretele. Săracul Eglizac. Îl cunoașteți? Cine nu-l cunoaște pe Eglizac? Ei bine... Slujba de sărbătoare a tuturor sfinților a avut loc fără orgă. Se pare că la Crăciun va fi la fel. Nici copiii nu mai au profesori de muzică. Domnule părinte, uitați, acestea sunt certificatele mele. Sunt specialist în reparații, nu mă locumesc la bani. Pot repara orgă în câteva zile, iar de Crăciun, dacă vreți, voi cânta eu la slujbă. Da... Cred că nu este rău ce spuneți Dar ce bube are orga noastră? Unele, altele per totale bună Dar incompletă Adică? Ce îi lipsește? Are 24 de registre Inclusiv așa zisul registru de voci umane N-ați observat? Ba da, ba da, ba da Dar îi lipsește un registru Inventat de mine Vreau să zestrez Marea Orgă din Calfermat cu așa zisul Registru al Vocilor de Copii. Se poate face așa ceva? Se poate. Și dacă reușesc, atunci Orga de aici nu va avea egal. Va depăși cu mult orgile de la Freiburg, Amsterdam, Notre-Dame din Paris. Vedeam de la o distanță apreciabilă cum discutau preotul și străinul, și mă îngrozeam. Vedeam gesturile haotice ale ciudatului, felul în care își contorsiona degetele nesfârșit de lungi, și mișcările neașteptate ale capului, care părea gata-gata să-i cadă de pe umeri. Mă gândeam: Ce mare noroc e să fii preot. Păi preotul nostru, dacă putea spune câteva vorbe în latina lui, deavolul era alungat pe dată. Vizitatorul cel bizar l-a salutat adânc pe preot și s-a întors la prietenul cel robust și scund, lăsând în urmă, după spusele de mai târziu ale preotului, un miros pronunțat de sulf. Întregul târg nu se mai interesa decât de marele artist, Efarane pe numele lui, care era totodată un mare inventator. El avea să îmbogățească orga noastră cu un nou registru, registrul vocilor de copii. dăm o fugă până la biserică în recreația asta Să vedem ce lucrări mai face la orgă, e faranici. Da, da, să mergem Ar de curiozitate Ce de tuburi și de mecanisme are pe dinăuntru orga noastră Te poți rătăci prin toate drăciile alea Orga nu este decât un nai imens Pus pe un suport Cu un burduf și o riglă mobilă pentru alegerea registrelor adică o riglă care se mișcă și reglează intrarea aerului din burduf în tubulatură Orga din cal avea 24 de registre 4 claviaturi numite manuale și un pedalier pentru sunetele grave Dore de tuburi, Iosef. Da, toți copiii de la școala noastră Plus domnul profesor Val Ryughis Ar încăpea aici Ferească Dumnezeu Ne-am rătăci, ne-am pierde unul de altul Prietene Fii atent la dublete Larigoții sunt aici? Larigoți Cromorni, bombarde, nazarzi cei mari. Ho, ho, de pe buzele maestrului Efarane ieșau tot felul de cuvinte de neînțeles. Orga era ca o baterie de tunuri care, în loc de ghiulele de metal, ar fi tras cu ghiulele de sunet. Închipuirea mea de copil îmi spunea că furtuna stârnită de aerul din burduf prin tuburile enorme putea fi teribilă. N-ar fi fost bine să te afli în interior când orga era în funcțiune. Pe atunci era în reparații și noi hălăduiam în voie prin măruntaiele instrumentului. ORIBIL Oribil. Tubulatura asta este proastă. Foarte proastă. groaznică, Sună rău de tot. Aici este de muncă, nu glumă. Haide să plecăm, Beti. Când de farane umblă la registru cu vocile îngerilor, mă îngrozesc. Parcă în tuburile alea ar fi închiși niște copii crescuți de farane anume ca să-i chimie. Să mai venim aici, Iosef. Simt furnicături pe spinare. Nu o să mai venim, Beti. Eu unul reveneam mereu în pădurea de tuburi, parcă împotriva voinței mere. Eram ca și fermecat. Mă ascundeam în cele mai întunecate colțuri și îl urmăream pe maestrul farane care ciocănea și bocănea la suportul marelui instrument. Mă feream să le spun celor de acasă despre timpul pe care îl petreceam acolo. De ce? Hm, nu știu. Cred că mă temeam să nu mă creadă sări de pe fix. Într-o dimineață când eram la cursuri, iată că preotul și Efarane apar în clasă, tocmai când Wilhelm Tell îl ofensase pe tiranul Gessler. Atenție, copii! Avem oasfeți aleși, așa că îl părăsim un pic pe Wilhelm Tell. Dar vă rog, părinte, vă rog, vă pot fi de folos? Am venit să vi-l prezint pe maestrul Efarane. Care ar vrea să afle dacă există un cor de copii la Calfermat. Ah, ah, ah. I-am spus că da. da. Dar, dumneavoastră, știți mai bine, domnule profesor Falryughis. O, oh, da! Corul! Corul este... Adică era excelent pe vremea când Sărmanul Eglizac făcea repetiții și îi dirija pe copii. Aș putea să-i aud și eu cântând pe elevii dumneavoastră, domnule profesor? Da, desigur, dar uh, nu fac parte chiar toți din cor. Atunci câți? Nu prea știu, vreo 16 sau, sau mai mulți. Mm. Și fetițe și băieți? Da, și, și, dar la vârstele acestea vocile lor sună la fel. Aici greșiți, domnule profesor. Urechea unui cunoscător nu s-ar lăsa niciodată înșelată. Da, dumneavoastră vă pricepeți, maestre efarane. Atenție, copii! Vă rog! Copiii de la corță iasă din bănci oh, oh, Dar sunt destui. Ia să vă văd pe fiecare. Examinarea noastră a durat mult și nu cred că vreunul dintre copii s-a simțit în largul său. Efarane părea în stare să atingă chiar corzile noastre vocale cu degetele lui osoase. Îmi dădea neplăcuta senzație care de gând să ne acordeze pe fiecare, ca și când am fi fost instrumente muzicale, nu ființe umane. Iosef, mi-e rău și mie Liniște! Acum fiți atenți la diapazonul meu. Vă dau un La, iar voi să cântați gama Do Major. Credeți că Efarane a scos din buzunar un mic diapazon ca domnul Eglizac? Nu! Spre uimirea noastră a tuturor celor din clasă, Efarane și-a aplecat capul în față și cu degetul mare, ușor îndoit, a izbit în baza propriului său craniu. Surpriză totală! Vertebra lui superioară a scos un sunet Metalic Un la Ciudat, ciudat Foarte ciudat Crezi că farane este De fapt un diapazon? Nu nu? Nu știu Ceva nu este normal, Becky În tot cazul Nu e cum trebuie să fie Liniște. Haideți să reluăm fiecare separat de data asta. Trebuie să aibă fiecare o notă personală unică. Și numai pe aceea să o cânte. O notă fiziologică. Dacă putem să-i spunem astfel. Fiziologică? Logică. Logic. O singură notă fiziologică? Dar ce însemna fiziologică? Noi copiii ne simțeam prost ca niște muște sub lupă. Teribilul personaj își continua netulburat examinarea. Oare avea de gând să ne bruscheze dacă nu i făceam pe plac? Ne rodea o curiozitate bolnăvicioasă. Care era nota personală a fiecăruia? Colegul Hocht a fost declarat apt pentru nota sol. Farina s-a văzut condamnat la nota la. Fiecare a devenit o notă, nu mai mult. A venit și rândul meu. Simțeam că ochii mici și pătrunzători a lui Efarane mă ardeau, mă disecau în felii subțiri. Așa, băiete. Ne-am văzut des la biserică printre tuburile de orgă. Ea cântă gama, nu, nu. E mai bine să cânți gama cromatică ascendentă. Acolo cred că o să găsim notata ta personală, fiziologică. Fiziologică? Logică. Și am cântat. Bum! am descoperit un re -diez. Asta este nota ta fiziologică, băiete. Tu ești re -diez. Acum, fetele la rând. mi frică, Iosef. Sunt eu aici, Betty. Te apăr la nevoie. Du-te, du-te, te-a chemat. Hai, ai curaj. Curaj, vino, fetiță. Așa, cântă gama. Gama cromatică descendentă E. a găsit că nota fiziologică a lui betty a mea Era mi-bemol Mi-bemol Păi mi-bemol Și re sunt două sunete care se confundă Mă felicitam Potrivirea mea cu Betty mergea până și aici M-am trezit aplaudând de unul singur cei băiete, ce te-a apucat? Domnule, domnule, Betty Clare este nota mi bemol, iar mi bemol se confundă cu rediez, sună absolut la fel ca rediez. La fel, zici? mai ție-ți sună la fel, pentru că ai urechi de măgar. Nefericitule, prostul de iglizac nu va învăța ce este. Cuma, cuma, este a noua parte dintr-un ton... Acea parte de ton care face diferența între rediez și mi bemol. Oare, hal fermat, nu există decât urechi eclipsite de rafinament. Efarane intrase într-o inexplicabilă agitație, iar sora domnului profesor Falrugis își lăsase lucrul la Andrele și se pregătea să arunce cu o călimară în cap. Dar... Dintr-o dată, țipetele sinistrului personaj s-au potolit și pe un ton calm ne-a invitat să cântăm din nou fiecare nota care îl reprezenta. Atenție! Așezați-vă după locul vostru în gamă. Așa? Bine? Foarte bine, copii. O să fac din voi un registru viu. Domnule, domnule Farane, vă rog, vă rog, fără exagerări, speriați copiii. Dar de ce? De ce nu ar fi posibil? A fost deja fabricat un pian cu pisici, când coada lor este înțec de un mecanism lăsați maestre Farane E mai bine să plecăm acum Trebuie să lăsăm pe domnul profesor Falryugi să-și continue ora Desigur, desigur Să nu uitați de notele voastre Ah, mai ales voi Domnule Rediez și domnișoară Mi bemol Ne mai vedem noi De atunci, colegii nu ne-au mai strigat pe Beti și pe mine, decât mi bemol și rediez. Din ziua vizitei lui Efarane la școală, eu am căpătat ciudata senzație că un rediez vibra continuu înăuntrul meu. Mai erau opt zile până la Crăciun și tot nu-mi puteam învinge dorința teribilă de a asista la lucrările care se făceau la marea orgă din calfermat. Mereu eram acolo, parcă târât de o forță necunoscută. Orga era curățată, strălucea, totul era pus la locul său. Numai sectorul cu vocile de copii părea să-i dea de furcă lui Efarane. Îl abucau de multe ori crizele de furie și atunci mă temeam că o să distrugă totul, că o să calce în picioare tubulatura, claviaturile. În schimb, ajutorul lui nu scotea niciodată nicio vorbă O exclamație, nimic Părea mut și surd E groaznic, groaznic Sună groaznic de prost Oribilă situație Iată că a sosit și ajunul Crăciunului. Maestrule Farane fusese furibund în ultimele 24 de ore. Ceva nu ieșea la compartimentul vocilor de copii, deci organul era completă după părerea lui. Mă miram că nu smulgea părul din cap cu degetele lui interminabile. Meșterea punea la punct mici amănunte care ar fi scăpat oricui în afară de el. În după amiaza ajunului, era obiceiul ca noi copiii să ne culcăm, trebuia să dormim până spre ora slujbei. Astfel aveam să rezistăm până dincolo de miezul nopții sfinte. Am condus-o pe mica mea, mi bemol, acasă. O să vii la biserică, Betty, da? Cum să nu? Am lipsit eu vreodată. Să dorm până diseară, bine? Da și tu, Iosef. Bine. M-am dus la culcare fără niciun chef. Mama îmi pe un scaun hainele curate pe care aveam să le îmbrac în noaptea sfântă. M-am sucit și m-am răsucit în pat, dar am adormit în cele din urmă. Destul Trezește-te Domnule E farane Ați venit La mine acasă Și Ce cu asta Trebuie să te scoli Ai dormit Destul Am dormit ha, Da Văd că afară s-a făcut întuneric Hai a sosit timpul Ai de gând să lipsești la slujba de Crăciun? Mm, întotdeauna merg la biserică Hai ridică-te odată din pat Nu vrei să te scoti eu ca pe pâine din cuptor? Bănuiesc Mine mă ridic Hai, ridică, grăbește-te Îmbracă-te cu hainele curate. Dacă îmi pierd răbdările, nu știu ce se întâmplă. Dumnezeule, farane, mama, tata, unde sunt? Ei au și ajuns la biserică. Fără să mă ia și pe mine? Fără. Te așteaptă la biserică. Te îmbraci odată, Rediz? Hai, mergi mai repede, Rediez. Ține-te după mine să nu întârziem. Oh, e cer. Piața e albă. Cerul plin de stele. Biserica e acolo. De ce nu ne ducem la biserică? Îi luăm întâi cu noi pe colegii tăi, de la cor. Ești singură? Vine Betty, îmbrăcată de sărbătoare, e Farane o mână ca pe oi țărătocită. Așa, hai, rediez. Ia o de mână pe doamnișoara Mi bemol. Betty, ai mâna rece. Pune-n-mănușile. Mi e frică eu, Puțin mi-e frică și mie. Lasă, suntem împreună, te apăr eu. În seara asta suntem toți în puterea lui e Farane. Vrei să sesi că noi? De la cor, Suntem în puterea Lui? Au ieșit singuri, fără părinți. Și hoct, și Farina, și ceilalți. La fel ca tine și ca mine. Da, Rediez, mi-e frică. Repede acum. Hai să ajungem la biserică înainte de începerea slujbei. Intrăm pe ușa laterală. Nu-ți fie frică pe tine. Taci, Rediez. Taci. Ajută pe mibă mor să urce treptele. Intrați în liniște Așa. Acum treceți aici. Toți. Cincea, iar tu? Eu sunt al patrulea. Suntem închiși în tuburile pentru registrul vocilor de copii, așa cum am bănuit. Ce bizar! Foarte bizar! Mi-e frică, Iosef. Nu trebuie să-ți frică. Eu sunt lângă tine. Tăcere... sit me. filius meus es tu Dumnezeu mi-a spus tu ești fiul meu la orgă. Vor fi trompetele. Să nu te sperii! Vom mai avea un răgaz. Vor fi orația, epistola, nu mai știu ce, apoi doua aleluia cu acompaniament de orgă, registrele mari. În timpul Evangheliei și pe durata predicii, orgă tace. O mulțumire specială îi adresez maestrului Efaran, care a făcut posibil ca Sfânta Sărbătoare de Crăciun să se desfășoare cum se cuvine. El este Cel care a reparat orga. El este un organist de mare talent și pentru toate acestea noi, locuitorii din Calfermat, îi suntem recunoscători. Noi să scăpăm vii din tubulatura. După predica, mai este puțin, și intră îngerii, partea cea mai emoționantă a slujbei din noaptea Crăciunului. O să ne vină rândul nou copiilor care alcătuim un instrument viu. Suntem în puterea diabolicului Evarane. Peti, mă da, Iosef! Ai grijă! Partea asta Eu, a îngerilor! Vom, vom cânta noi! Nu știu cum! Fiecare va cânta nota lui! Nu, Iisuse Hristoase! Regla mobila pentru el a fost mutată în partea vocelor de copii! Vai, mână teribilă a maestrului Faran! Apasă clapele! Să-mi dau duhul când o să-mi vină rândul Fără mine Rediez maestru Nu o să mai poată obține Armonia dorită Vai de mine mor, mor Mor, mor, mor. Iosef mor. Iosef, ce cu tine? Țipi în somn? Tată Ești aici? Dar unde ai vrea să fiu? Păi Nu ai plecat la biserică? Cum să plec? Nu plecăm întotdeauna toți împreună? Ce zi este astăzi? Ajunul Crăciunului, noaptea sfântă. Hai, ridică-te și îmbracă-te, ai dormit prea mult. Ceasul? C -c Cât e ceasul? Unde este maestru Efarane? O să vezi la biserică dacă ți-e dor de el. Hai, hai de când să te îmbraci. Biserica era luminată ca ziua. Mama și tata și-au ocupat locurile lor obișnuite lângă familia Claire. Betty era bine înfofolită din cauza gerului și mă privea cu trăgălășenie, ca întotdeauna. Toți colegii de cor erau acolo, teferi și zâmbitori. Fusese doar un vis? Se vede că vis fusese. Ba nu, fusese un coșmar pe care îl trăisem numai eu, Timp de câteva secunde, probabil. Da, dar acele secunde mie mi se păruseră secole. Preotul a sosit. Era îmbrăcat cu veșmintele preoțești de zile mari. Atmosfera era solemnă. Va fi un Crăciun cu muzică de orgă? Orga! Orga se intre orga Și acum marșul triunfal de început Organist, domnule Efarane Peti, tu l-ai văzut pe maestru Efarane? Era aici când am sosit cu mama și tata la biserică Se tot învârtea și părea nemulțumit Bombănea ceva Unde este maestrul Efarane? Preotul rămăsese în amvon cu o expresie de nedumerire pe chip de ce tăcea orga? Totul fusese atât de bine regizat. Stabilise împreună cu efarane toate intrările și ieșirile cu muzică de orgă. Unde erau acordurile maestoase ale marșului de întâmpinare? Ce inventase în ultimul moment capriciosul maestru? Paracliserul a urcat la tribună să-l caute pe efarane. Surpriză! Ciudatul personaj dispăruse, cu tot cu ajutorul lui, cel gras și tăcut. Oameni buni, dragi, oriași, organistul a dispărut. Nu înțeleg. Nici plata pentru munca lui de săptămâni nu mi-a cerut-o. Nu m-a anunțat înainte că pleacă. Nu înțeleg. Nici eu nu înțelegeam, dar se vede treaba că diabolicule farane dăduse greș în ceea ce își propusese. Furios, se răsucise pe călcâie și părăsise orga, biserica, târgușorul calfermat. <gântu -i> Nu-mi părea rău deloc. Omul cu degetele interminabile și cu ochii pătrunzători mă îngrozea și mă fascina deopotrivă. Dacă mai zăbovea o vreme în calfermat, îmi pierdeam mințile. A dispărut la timp, iar eu am crescut, zdravăn și la minte și la trup. Și da, m-am căsătorit cu Betty acum vreo câțiva ani. Credeți-mă, în târgul cal fermat, nu o să găsiți o familie mai fericită decât a noastră, a gingașei Betty, mi bemol și a mea. Iosef Müller Rediez Ați ascultat Domnul Rediez Și domnișoara Mi Bemol De Jules Verne Traducere și dramatizare de Sanda Socoliuc Distribuția a fost următoarea Rediez Băiețel Manuela Ciucur Rediez Adult Dorin Andone, Mi bemol, Ilinga Prundea, Profesorul Falryghis, Petre Lupu, Eglizac, Claudiu Romila, Hangiul tatălui Mi bemol, Cătălin Marăș, Preotul, Liviu Cheloiu, Efarane, Orodel Olaru, Tatălui Rediez, Vlad Gălățeanu, Regia de montaj, Bogdan Golovei, Regia de studio, Milica Crăiniceanu Regia muzicală, Stelica Muscalu Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu Regia artistică, Gavril Pinte Redactor și producător, Sanda Socoliuc O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2008